Eta gorekin dugu berriz aurten ere... Marko! Ah, Gachan Leon! Gachan <laughs> Leon dener! Gachan Leon, antsa, antsa? Meza egiteko preslinzaren esik. Um, bai, bai, bai. Ea aurten... Ez dugu dienkoa uh, ipatuko, eh? Ez? Ez, ez, ez, ez, ez. Berba... Bi elendako berrizenean... Uh, Egin aizan ten artea edo berba... Ah, bai. Bai. Bada zerregan ere... Bai... Jeinkoaren uh, e representazioa... Uh, Bada. Jezusena, eta beste... Elizetan diren obra guzi horiek eta... Apreciatzen zuzu, bai. Zuka, uh, uh. Ni askotan uh, komikia zoketan, jaten nahiz zeldik hori edo zoin errietan uh, frantzian edo. Uh. Uh, askotan lehenbizita da Elizan. Abai? Ah, askotan duzu be uh, Dembola libri duzualik, etten duzu uh, errealet zuria su, eta askotan elisart zuetan zila, kalde draletan. Mm. Eta uh, guchetzen zaitena da, uh, se indara, uh, eta seite, se egiten alden, uh, normaten inscenean. Hala, mm. e, se, uh, se indara uh, bulsatzen alden. Oui, mangodou sa serenana, c'est dans les prochaines toutes gars serenana batte guita pisca auch den sikis guis kudugun. Alors, mais tu souvelas mais va dessus il y a Poen cheval. Poen cheval adibidez. Poen cheval. Ba euh, mm. eta ele hor gehiago eskolerian sepazten den. Asko dañ du aten gila mundu anzer eta ansetendu eskolerian sepazten den. Adibidez, euh, goizun ten, baxa setoan hoi kollua meztoyek. Egiten zuzuen su, azken uh, performantzia edo oli uh, labirantoa detzen den. Ah euh, bai? E, omen lurean marazten du labiranto bat. Eta proposazen dio publiko ali, labirentu untan, xartzea musikalekin. musikalekin. Eta... Izan zira ikusi dut? Eta, eh, euh, Facebookan ikusi dut euh, berri batzuk. Ah eta, eskoldo amestoiek, euh, kontalari gisa gehiago ezagutzen da, ere. ez? Bai, kontu edo, uh, historio, ipuinen gu, ingulan da, performantzia bat da, eta... Ali, bon. Aho da, ikusteko, Jomego Ague de bai? Gomen? Es Jomeo, eh? Jamiro. <laughs> Ramiro Jamiro. Jamiro Ague. Zauzen usu, bera? Jomeo. Uh, bai, norkeztu ezakut zen. Bai, uh. gairan izena, bai, eta gero ikusten uzularik nor den edo zert indatzen zuen, bai, ah, bai, bai, bai denetan ikusten dira hemen, iludioriak bai. ez, azkenean, ne? Uh, Jendek, barba azte kite, zon bat etan txalzen diren belegobrak. Hmm. Uh, azken, uh, margo bat da... Berriun mila eurotan? Horri da, zagaizki berriun mila eurotan. Doni baren loitzuneko artista bat zen jamiroa huetan, eta bada hori erakusketa bat udagu zian iduriz kriston harrakastaukan duela. Bentsasun bon, ba turistekilan ne? Eh? Bistanda. Ba iu, ba iu, ba iu. Eta irailaren amazazpia arte bada dueteko arat izan zirazo? Elle sort une cassette, young nice. Bye bye bye. Young nice, c'est ez respire Et il <laughs> ah, bai. y avait que ce relais. Et c'est c'est uh, John uh, Barnis. Ah oui. Absolu, OK. Mais tu dors sur le stylo Euh, il galan il voulait pas que sa cousine ait toute banque en fait, bon. Je me plais. Euh bye, bye. On va voir Nice ça calagan. Bye. Galay on n'en Baita ere, uh, kumikearen uh, munduan ere Olako Gauzak gertzen dira, son batetan txaltzen diren original batzuk. Hori alde bat, bakazik? Hori alde bat, dibide zor uh, berpresioan Roziński, Torgalen haitak. Uh, ah, bai, Torgal. Uh, torgal, bai. Uh, bat, xaldu uh, da, kristi... Uh, Eh uh, en cher Étanedo hori uh, bai Kristis uh, Kristis bai Ah Kristis 1000 € horialde bat horialde bat Nor Avestisseur eto sekretori joche uh, klas non retenden uh, da plazement te bat A ah uh, eh? bai, bai, bai, bai A ah bai, dirua bai, hor ouais. chartzen nousu eta gero berba artukudu eta gero berriz chartzen duzu? Uh, bai, badaile, uh, goulé, da, mercatu... bai, bai bada ele uh, Arte uh, abila katzen da, merkatu Bai, bada gule gule ofizioan pochibit a te bat ele iglinditu sun originellak chartzen badila gaitzen den le droit de suite Aha. Shigida barki las chalte nosuarik, hilu bat suputantai bat, beri Zer baduzu? Por santai bat. E unico bat. Hori, bon da, hau merkatoa. Merkatoa ilei ipatoko durei berba ochten komiki munduan ide. Shocha. Shocha edo merkatoa. Mhm. Giru berba street art Beris, ba joan art ochten yonische ekusterrat Miritsen edo bechte Le concours de cette année s'est uh, uh, restart à les boulous Eracouche uh, Tabatzouk. Mm. Et le performance sac au linia sonessa. Ah oui oui. Voyez. Et il il y an muruak Euh, ebe artisten eskutan dira osoki. Arritzeko da ez da murru satibat, ba oso bat zuetan, ez eh? da murru satibat euh, ebe margotua ez dena oso degraf, simpleki, izenpedurak mesuak, politizatuak irudiak, animaleko gauzak errigarriada. Teresgariz, angolizateke, iakitea, ea egoaren narebela hau sortu den Uh, Egoa, ego. egoera, ah, politika eta ekonomikoa. Eh, eta, eh, eh, uh, artea, momentu batuetan, se momentuetan artea berriz uh, karikarat joaten da. Hori da, eh? karikaren azkenian badu alde hori, uh, nola be, presentzia erakusteak, karikan erakusten du hor badela norbait, eta bai? muguak garbi-garbi adirelarik, uh, bon. Bai, eta aho da, uh, uh, bitrina... Uh, Et Richena la enfin connexion de la bai ni joanix te, ah, edo tesalonique la tomi grâce à la campagne campagne d'oca ocupato assen baita ere muroak ere ba hor geiago ziren euh, euh c'est la politica de blusco euh, euh, i dasqueta que do graf ba 80 da Voilà. Biak bat dira, azkenan. Si? Atenasen ere biak bat dira. Eh, fe, baduzu uh, mesu politikoak, aldarrik apenak. Baï. Eta obren bidez ere horiek pasatzen direnak. Euh, edo... Strita artele... Euh... Gero uxo hori da. Se es. daba? Uxo hori dela, ere marraski bat uh, karrikanen gitenarik ere bada mesu bat uxo ala ere gibeldean da uh, bakarrik polite giteko. Ez ez ez ez. Baina uh, bat zutan marraski horiek galdu den leku bat Berriz hartzen dute, herren dut, mm. uh, galduan edo, uh, depresion batean dena bez, uh, lantegi uh, sazaretan, mm. uh, lantegi uh, sazaretan, okupatoa da ez gehiago iendeaz, basiketa uh, uh, maraskiz, ala. Mm. Voilà. Bo, me hori haipatzko dugu, berazorte ba, duntan, ere, ba, itzetaputzen kroniketan, bestelik? Jokond, berriz. Bai, bestelan, amele gaizua. Bai, eta hasteak uh, et, ekariko duen berri betzuk. Bai, e, artean, arte munduan bada beti aktualitatean, ez dugu berrin txoberak asuiten, ez dute hoiek aktualitateiten, kirolak duk aktualitateiten. <laughs> bai, ba eta ere politikak gehiago olen. Eta, bon, Äh ach der ni der Schokoladilla Uda kaxikoshoan mendian Eta berba arpeko artea Eta ebe uh, sen alda Kuxi dozo? So? Arpeko e, artea? Es, es, es, es Dozo keginduzo sulea Es, es, es, e, es Ibiles bat artista bat pirenetan Markatu mar, mar, ditu ar, Arbolak Arbolak gira, Ah, bai, gia, bai Bai, hein? bai, bai ari ez eta do Gain pirineo Kuxi dituzo so edo Es ditute kuxi nit Semak haskit en sen biots bat Es, sen biots bat Alubat zela, bai Alubat, bai Alubat so edo... bai Iya e iya. Ah, il ta noisten gausa onerkeria euh d'où il a zagit millions ourté Guinay Sainte-Marie Marasqubat on a toi là et euh Ouais, ouais, ouais, et critique à toi scène, c'est arbolak euh mais euh mine guiten son arbolet ialouauri ialourie que marastou. Ouais. Fein... Et le problème scène de... e Ba bad baditu gailak. Ba sene choli bat balit <laughs> hay, hay. Bo, ah, diski guzu bai tukudut, bai. Ba ah. lei regen diskik usu maraskiak zorka? Bai, xe hituko dut bai. Piken. Eta berba eta debate digital dugu aurten uh, enzune geiagokin. Oyak ba. maraster edo. Oyak maraster? Bai. Ah, oyak maras oyak mar. Ba bai. Twitterren bidez edo Facebooken bidez. Do, do do, uh, turis, uh, do, no teléfono, se de teléfonos. Me hacer el tour, no yo sé no iPad se Ongida. Bal via Bochekin, bueno. Hala, abotx gaiagukin. Hendei eh? aldea luzatua, euh, ba. Facebooken, Twitteren Marko aktiboa da, ba. itzetaputzere hor da, abainan ez da aktiboa, abainan <laughs> hor da, arguan uh, nahi bauzi erabili hor uh, baliatzen aldila eta beti hemen. Ba, eta nik luzatzen dute edo daibat edo egun, egun batez hor main gulu bat egitia. Eh? Abax. Aipatu genuen amaraldiz, ega egiten alde gure. Horten inen dugu? Ba. Abaz? Bai, ongi. Txar. Ale, urte ongi abiatzen dugu. Marko Milezker eta noko alia arte. Bai, sunputz.